Hiini thakisoele Saudi America VOA kitanza kutoka Washington DC. Mimi ni sande ishombali. Nami mina kadijeri yamejikua karibisha katika matengazoeo cha leo juu manne Januari shirinatano mwa kilefumbele kumi na moja. Na karika matengazoeo hili leo bunge la Afrika ma Shiriki lajadili suala lakunda tu moja iya uchaguzi. Na mwabu wakubwa mbayo tutazungumiza kwenye Bungaili ni pamoja na sheria ya uchaguzi ya Afrika mashariki, ambayo tasomwa kwa mara ya pili na mara ya tatu. Na hapa marekani Rais Barack Obama natagimewa kutuwa khotu wa Bungeni kuhusu hadia kitaifa. Ni yape na utagimewa kutuka kwa ke? Ni suala la elimu na sauvumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia, na hila talizungumzia katika mkutada wakwamba marekani inapaswa kuendelea kuwa kiongozi. Hizo ni baadhi ya habari juzo、so、kwa ndalia kwa leo msikilizaji, jumuika nasi hadimwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia. Kiongonzi wa sasa wa mojo Afrika yuko nchini Ivory Coast kwa jaribio jingine la kusuluhisha mzozo wa kisiasa wa nchihio. Raisu wa malawi bingu wa mutharika na panga kutana kwa nyakati tofauti na kiongozi wa sasa wa Ivory Coast Lauren Bagbo na hasimu wake alasane watara ambaye nchi nyingi zinamtambua kwa mshindo wa uchaguzi wa raisu wa mwezi novemba. Waziri mkuwa Kenya Raila Odinga na wakilishu wengine wamejaribu kusuluhisha mzozo huo bila mafanikio. Bwana Bagbo amikatako achia madaraka licha shinikizo kali kutoka umojo Afrika na umoja mataifa. Viongozi wa wili wa Afrika wamejiungua katika msmamo wa EU amba unamtaka Bwana Babbo kuachia madarakaa. Jana gazetila Daily Monitor la Uganda limeripoti kwa Raisi Oweri Museveni anapinga kumtambu wa Bwana Watara kama Raisi wa Ivory Coast. Mamiya yao andamanaji nchini Tunisia wamekusanyika njia ofisi ya waziri mkuwa kiendelea kushinikiza kuondoka serikalini kwa baadhi ya mawaziri amba wanakusishwa na Raisi Aliondole wa Mamblakani Rezin El Abidin Ben Ali Maandamano jumanne katika mjimku Tunis ya mekuja siku moja Bada polisi kutumia gesi ya machozi kufunja maandamano kama hayo ya inoipinga serekali katika eneo hilo Siku ya jumatatu maafisa wa Tunisia umesema wanafanya mashauriano kusuundajo baraza la uongozi Kufuatilia serekali ya mpito katika jihudi za kuaridhisha waandamanaji Vyanzo vilivyo husika katika majadliano Haif mesema baraza hilo, litatoa kanuni za uchaguzi na kuitisha uchaguzi kwa ajili ya bunge jipia, ambalo ulitakua na jikumu la kwantika katiba mpia. Raiya wa Sudan kusino na subiri kwa hamu, matokeo rasmi ya kura ya maoni liofanyika mapema mwezi huu, ya nautegemeo kutangaza ukuru wa taifa hilo bada miongo mingi ya mfutano. Serekali ya eneuhilo la kusili ni sehemio makubaliano lifikia katika mkataba wa amani wa miaka sita iliopita. Hata hivyo eneuhilo li tahitaji ujenzi mpio taasisi zake, moja wape mahitaji yake makubwa ikiwa sekta ya afya. Mwandishwa VOS Scott Bob ana ripoti kutoka Juba na Esther Githui Yuat ana isoma ripoti kamili. Wadi ya kujifungulia kina mama karika hospitali kuyajuba haina vifava kutosha, lakini ina usafi wa hali ya juu, licha wafanyi kazu wake wa chache. Hiyo ndo hospitali bora zaidi kusini Masudan. Ina madaktari sita pekee na mkunga mmoja liepata mafunzo, lakini natuatiba kwa watu kote karika eneo hilo kwa sababu zahanati hazina wezo wa kutuwa matibabu ya kutosha. Muguzi Margaret Wadogwa nasema mefanya kazi karika hospitali hiyo kwa takriban mea kathilathini lakine tatizo lao kuni ukosefu wa vifana badawa. Kina mama wengi onawasili karika hospitali hiyo wakiugwa malaria, magonjo kuharisha, matatizo mingine ya pumu, na magonjo yote haya naweza kuzuhilika, lakini upando kusini Masudan, huu na hudu maza kemsingi za afya. Magonjo mingine na ujitokeza kusini Masudan, mara kwa mara ni homa ya manjano, polio, kipindu pindu na surua. Daktari Lul Rieka naiongoza maswala kijamii karika wizara ya Afia, anasema eneo la kusini mwa Sudan li tahitaji msada mkubwa kuimarisha sekta hiyo ya Afia bada ya miaka mingi ya vita. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na khabari muhimu za dunia. Raisi wa Marikani Barack Obama anatarajua kulenga swala la uchumi katika khutba yake kuhusu hali ya kitaifa wakate tekapo lihutubia taifa hivileo. Huku akijaribu kujenga ushirikiano na wa Republicans. Msemaja White House Robert Gibbs anasema natarajia kwa raisa tatumia muda mwingi katika khutba yake. Kuzungumzia kuhusu changamoto zinazo likabili taifa, ikiwe moja na pamoja na jinsi ya kufungua na fasi zaidi za iliza ajira, na kuimarisha ushindani na vumbuzi. Hita kuhotu bayapilia rais Obama kuhusu khalia kitaifa, na yakuanza tangua wa Republicano atuchukue uingi wa vitika tukabaraza la akili shiim. Ufaransa ime mkabithi mnyaruanda kiongozo waasi kwa mahkama kima taifa ya uhalifu ili akabiliwa na mashitaka uhalifu wa vita na uhalifu thidi ya binadamu. Kaliste Mbarushimana aliwasili huko The Hague hivileo na atakabiliwa na mashitaka kuminamoja uhalifu ikuemu mawaji, ubakaji na uharibifu wa mali katika jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Maafisa Ufaransa ulimkamata mji ni Paris mwaka jana, kufatia hatia kumkamata iliotolewa na ICC. Mahakama yarufam mji ni Paris baadae ili diniisha kukabiduwa kuakichehuko ICC. Barushimana nikiyongozwa zaman wa, wa kundi la wana sila FDLR kutoka Ruanda lenyemakawiyake mashariki mwa Congo. Nandalea kusikereza idhaa kiswele South America VOA kitangaza kutoka Washington D.C. Na habadu chuko uzitu wa juhi leo ni kusuwa jumbe wa bunge la Afrika mashiriki ambawa meanza vikavya wikimbili huko mbji Nairobi Kenya na matarajio kujajili miswada malumu inayusika na kwanzishwa kwa sarafu moja Afrika mashiriki na pia kwanzishwa kwa tumemoja uchaguzi kwa nchi hizo. Lakini mzuzo mpio mezuka kati ya Kenya na serikali ya Rwanda Kusutetiuzi wa kati bumbuu wa tumehiuma, magikonyo anayopotokea mileku choka Nairobi. Vikaovio vikimbili vya bunge la nne la Afrika Mashariki vmeanza hapo mdini Nairobi na hivina tarajua kwenye haritaji nne mzuzi ya Februari na kulingana ratiba ya bunge hili la Afrika Mashariki lenye wa Jumbe hamisina wa Wili kutokea nchizo tetano wanachamaajumu ya Afrika Mashariki yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Kuna miswala na haja malumuz na zotaraju wa kujadiliwa akonyekiki kahitotocha bunge. Bahi yake ni kuanzisho kwa sarafu moja ya Afrika Mashariki, pamoja na uchakizaji yomkatabo leofikiwa muakafu mbili na Tisa, wa kuanzisho kwa sokola pamoja la Afrika Mashariki, Shirazi lisofani kamjina Russia Tanzania. Lakini asmeke na kamba Kenya inapinga sarafu moja ya Afrika Mashariki. Vile vile bungahili la Afrika Mashariki lata radio kujali ili kuanzisho katumemodja uchaguzi kuanzishote tano za Afrika Mashariki. Namavo akubwa mbayo tutatuzungumiza kwenye bungahili ni pemodja na sheria ya uchaguzi ya Afrika Mashariki. Mbota sumu wa kumara mbili, mara ya pili na mara ya tatu. Lakini kumara kwa ya kwanza, uenda bungehili la Afrika mashariki likakabiliwa na mzozo wa kisiasa kaati ya serekali za Kenya na Rwanda. Serekali ya Rwanda imekuekiji anda akumtehuwa katibu mpia jumu ya Afrika mashariki baada katibu wa sasa mbuna jumu wa mwapachu kumaliza mdawake. Raisa Paul Kagame wa Rwanda anadai kwamba ini zamu ya inchi ya Rwanda akumtehuwa katibu mkuu wa jumu ya Afrika mashariki. Lakini Kenya nadai na haki ya akumtehuwa katibu mkumpia. لَكِنُّوَابُنْعَكَذَاكُوْتُوْكَكَكِينَيَّ وَنَادَىْهُ كُمْبَأْكُنَّهِيْلَ أَكَاتِيَّكَكِينَيَّ نَرَأَيْسِيَّوْرِمُسَيْفِنَوْيُغَانَدَ كُوْسُسَوْلَهِيْلِ دِرْوُزَأْكِسِيَاسَأْحَأْفْرِيكَمَاشَرِيكِيْزَلَأْيُكُمْبَأْرَأْيِسِمُسَيْفِنِ يُغَوْتَأْرِيْكُنْعَمْكَنْوْسِرَكَالِي katika utewuzo katibu mkuu. Ni hivimba jizituwa mbapo wa waziri mkuu nchini Kenyo bwana Rai Raudinga pamoja na makamu wa Raisi bwana Kalonzo Musioka walikuenda nchini Uganda kumfanyia kampenya uchaguzi wa Raisi bwana Yoweri Museveni ili Kenya ipate kungwa mkono na Uganda kwenye mzuzo huu wa katibu mkuu wa jumu ya Afrika mashariki. Pia wabunga katha kutoka Kenya wanadaikomba Raisi Yoweri Museveni ananjama za kutaka ateuliwe Raisi wa Kwanza wa shirikisho la kisiasa la Afrika mashariki Na indio sababu nataka kunga mkono serekali ya Kenya katika utewuzo katibu mkua jumui ya Afrika mashariki, mbunge boni kawale. President Museveni wants to be the first president of the East African community when we have political federation. Kwevi sasa nishida kueleza ikiwa mbunge hili la Afrika mashariki lidafanikiwa katika malengo hayo. Hata utakelezaji wa soko la pamoja la Afrika mashariki umianza kushindikana. Mwai iki kwenye sauti ya Amerika, Nairobi. Sikilizaji uketaka kushiriki katika mbatangazo yaleo, tumwa ujumbe mfupi wa SMS katika nambari sifuri saba saba nane sifuri tatu sifuri mbili sifuri tisa, au na weza kuweka alama yajumlisha, alafu mbili tanu tanu saba saba nane sifuri tatu sifuri mbili sifuri tisa, kumbuka. Maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunandaka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika inchi zote za Afrika mashariki na kati. Mnaendelea kusikilizaji za kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na khabari muhimu za dunia. Rais wa Lebanon amemtewa kiongozi ya neungwa mkono na Hezbollah Najib Mikati kuwa oziri mkumu teule huku maandamano ya kiuwa mepamba moto katika miji katha dhidi ya kuongezeka kumadaraka kisiasa ya kundi laona mgambo wa kishia Lebanon huko ukiongezeka. Ofisi ya Rais Michelle Suleiman imetangaza uamuzi huwa mba unampabwa na mikati jukumu la kuunda serekali mpya ya nchi hiyo. Abunge wengine wa Lebanon, takriban sti na nane, kati ya mmoja shirini na nane, wanamungwa mkoano ba namikati kuchukua wadhifa, wakaimu azirimku Sad Hariri ambali pata kura sti ni, ba namikati litumika kama azirimku wa Lebanon, mwaka elfumbeli Natano, wakati huahuma ndama na mahasimu wa Hezbollah wa Sunni ameguka na kuwa ya Ghasiya. Malaysia mitangaza mipango kwa shiriki wa tukhumi wa sabo kisomali kuharamia. Na Korea kusini nafikiria kuchukua hatua kama hiyo ikiwa ni yuhudi zakozuye uharimia kwenye pani ya pembe ya Afrika nchiso hote zimetangaza mipango yao hivile ujumane baada kuwakamata shukriwa katika uvamizi leo fanya katika matukio mauliti tofauti kwenye meli ambazo zilikuwa zimetekwa wake leo pita. Malaysia inasema washukiwa saba wa kuchini ya ulinzi na watasafirisho kuenda kwa la lumpa, ambako watakabithiwa kwa polisi wa katimamlaka, ikichunguza shambulizi kwenye meli ya Malaysia. Waziri wa maambu ya njo korea kusini Kim Sang Hwan hameoambia waandishwa khabari kwanchi yake tawashitake wa tohumi wa tano waliokamatoa ijuma iliopita. Nendolea kusikaleza idhaa kiswele sauti Amerika kutoka hapa Washington D.C. Wakati vikao vya bunge la jamuhuri ya mungano Tanzania vikitarajio kwanza ukulodoma februari nani mwaka huu. Mustaka bali wa kuunganisha kambi ya pinzani kwenye bunge hilo bado haujewawazi kutoka ana tofauti zinazo jitokeza. Mwadishuetu dina chahali anayo tarifa kamili. Wakati speaker wa buunge la jamuhuri ya mungano wa Tanzania, Ane Makinda, akieleza kwamba hakuna uwezekano wakua na kambi mbili za upinzani indani ya buunge la jamuhuri ya mungano. Kama walivyo nukulio wa upinzani, walivyo nji ya chama sa demokrasia na maneleo cha dema, kilicho unda kambi ya upinzani peke yake. Kambi hiyo enayo ungozo na chama cha wananchi CWF na chama cha NCCR mageuzi, imesitiza kwamba azma yao ni kuunda kambi ya upinzani mungeni isio rasmi. Katika mauzungumzo maalum na sauti ya Amerika jindra salamuhi leo, mbungwa akigoma vizidini kwatiketia NCC aramagewuzi David Kafolela. Na msisitizi zakuamba, iwapo chadema wataindele yakutoa shirikisha kwenye kamjia upinzani. Hawana budi kuwa na kambi yao isiorahsmi idakayushirikisha via via CUF, NCC aramagewuzi TLP na UDP. Na kusisitizi zakuamba, kambi hio siorahsmi. Hivi hayatoa kuweki pingana na kanuni yoyote ya mbunge inayotavua uwepo kambi rahsmi bili za mbunge. Speaker Makinda mewambiawandisho habari Jindaro Salamu kuwa kambe zinazo tamboolika bunge ni nimbeili, ambaye unikambiya serikali, pamoja na kambe cha macho upinzani, chenya sili miyakumi na mbili nukutatanua bunge wote, na kuwa makano ni zabunge, hasita mbuyo wapo akamilogo iwapinzani. Kimani tiki ya kanuni, wanaoformu kambe upinzani hao chale. Lakini miya kayaote, wali kuwa wanaoweza kujienga bungano, wakoka, wa, wawapinzani wa, wa, wa, wa, wote. Iyondio the most neat way, lakini hay. Kuanba chadema mtu fadhawa yakoza, diomano nakutawanya wanaongeaya, kuanba jamani, kwanini tushirikia ne. Speaker wabungeliche ya kusema chadema ndicho chenye haki ya kuunda kambi pinzani kwa kuwa na 47. Pinzani na hiyo hiyo ya pinzani, koko waki nasilimi ya kumina bililinukata tano, kikiono wabunge rubai na saba, hukuviuma vikinaje vupinzani vikiono nasilimi yahio hio ya kumina bililinukata tano, lakini vikiono wabunge rubai na wawili ambao ni watache, ilinganishwa na chadema, kuna athari ziwatakazo zipata vupinzani ndani ya bunge, iwapo hatakuwa na kambi moja. Pinzani wazekani, manake pale kambi nimbi litu. 私たちは、このよ a な a 持ちで、私たち a 私 a w a 私たちは、私たちは、私 k ちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、a たち i 私たちは、私たちは、n たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私たちは、私たち n 私た a は、私たちは、私た u は、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、a たちは、私た p は、私たちは、私たちは、w a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た u は、私たち、私た a m たち、私 a ち、私たち、私たち、私たち、私 i ち、私 a ち、私たち、私たち、私た u 私たち、私たち、私、私、私、 Walizungumzia azma ya kuunda kambi isio rasmi ya upinzani bungeni, kufuatia manjadiliano ya kuunda kambi moja ya upinzani kati ya wabungi wa vema hivyo na chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kushindikana. Nikiripoti kutoka Darasalamu kwa naeba Saute Amerika, mimi ni dina achahali. Na kutoka Darasalamu tarudi hapa marekani, ambapo raisi wa marekani Barack Obama atazamiwa kule utubia bunge la marekani kire kutimeza wajibu waka katiba na kutuwa hali halisi ya mungano wa inchi. Nilezungumza na Profesor Charles Buenge, mchambuzi ya kisiasa na kumuliza nini mataraju ya kikatika kutuba hii ya kitaifa. kuanda kabisa msawala au chumi mta kumbuka katika miaka miwili toka inge madarakani ali ali ali ali rithi let tiki siko au chumi na mikuwa kijitayi kujaribu kuweza kurudisha katika hali hali alis la kini kume tokea kuambai mikuwa na kazi ingumza na hasa ukizingatia msawala ya ya kazi watu mikuwa na endelea kuko saka kazi iloni msawala mojawapo ambayo una fikiri atajaribu ku kulizungumzia na kuweza kutoa muelekeo katika muakauna ukudi na uafatia kutakuwepo na Wewe zekanogani wakweza kuboresha yohali, hasa katika kuweza kushapengi na sekta binafsi, wewe zekuwa na kuweza kuwa kazi za、uh, kuadiri watu zaidi. Je, kunaswala mengi ni yote mbayo naona itabidi aya zungumzine na kuypa usitokani yuto baleo? Biashara kumbuka kunaswala la usalama na ulinzi ilo aweze kukosa kuli gusi, lakini pia sasa ibi kuwale chama pizani cha Republicanzi kime ndokina kimechukua na fasi kubo katika baraza ra wakiliishi na ambalo ndotakau litakakuwa na pitisha baadhi tita kuwa na pitisha miso. Suwada mbali mbali atagusia na fikiri kitu wambacho atakipatia umuimu sana ni suwala la elimu na mbali. Ubumbuzi. Asa uvumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia Na hila talizungumzia katika mkutada wa kwamba Marekani inapaswa kuendelea kuwa kiongozi Kwa kinara katika swala hili Asa ukichukulia、eh, ushindani ambao uriopo、eh, Na mataifa mengine kama China na chingine zaulaya Kwa hila angependa kulisistiza Na atalisistiza na fikiri katika mkutada wa, wa budget Kwa sababu awa chama pinzani、eh, Wanaerekea kwamba wanataka kuzungumzia、eh, Wanazungumzia masawala ya kupunguza deni Na, na pia kupunguza hile naksi ya, ya kitaifa Sasa nafikiri atakuwa na jaribu kutuwa tahadhali kwamba, pamoja na kwamba tunataka tupunguze deni la taifa, tunataka tupunguze naksi ya taifa, lakini kuna masuala ambayo tusipo ya angalia vizuri, tutaendelea kubaki nyuma kwa chwa nyuma na nchi kama china. Kwa hinafikiri atasistiza swala la elimu na, na, na ubumbuzi ya、yani、innovation. Na ukiangalia pia kuna hali halisi ya upinzani. Mambu ya utokea Arizona, yei atakao ya sema. Yanaathari gani hasa katika umarufu wake na kuongozanchi. Sawa sawa kabisa unagusiya jambo zaidi. Muhimu sana fikiri katika toni、e, katika mazungumzo yote atakayokuwa na agusiya. Sasa na fikiri katika yote atakayodharibu kizungumzia、e, ili kuweza kuleta taifa pa moja na kuweza kuliunganisha ata jaribu kuchukua ilitoni ya ya ya ya mringo wa kati. E, Yayakujaribu kuawungani shau Amerikani na hasa ukizingatia loo sawalambo meli gusi katika、uh, irojaribi ora kumu au yoyoa、um, makrisi utoka jimbo Arizona、e, amarubado ni ni ni ni kuki chua ni mwatoto. Nimechambuzia kisiasa Professor Charles Bunge kurekato kuche Florida akizungumza na Southie America. Na tu kiohuko diarasi serikali ya Kongo meredishon hatua ya Ufaransa kumpeleka mahakama kwa tayifia ICC, kiongozi wa maaasi wa FDLR kalisitembaru shima na ambaye wapiga nadiwake walihusika na vitendovya ubakaji na mowaji, mashariki madiarasi, na mowaka wa elfumbeli natisa. Wakati huo, huo serikali ya Kongo pia imeahidi kuadhibu maafisa oje shilaki ambao utakutwa na hatia, tarifa kamili na mandishi wetu salimu na milongo kutoka kinshasa. Msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende ameyambia sauti ya Amerika kwanjia ya simu kwamba serikali yake imeridhishwa na hatua ya ufaransa ya kumpeleka mjini dhiheg Kalixte Mbarushimana kiongozi wa opiganaji wa FDLR. Al Mende aliendelea kusema kwamba ihio ni hatu wanzuri. Serikali ya Kongo imesubiri kuona mahakama ya ICC kutenda haki ili kuavunja moyo viongozi wengine wa opiganaji wa FDLR kupandewake mratibu Wamashirika ya kutetea hakizabina Adam intine hapa Fernandez Murola amesema kuamba ni viuma kupeleka kwa kumbarushimana uhuko ICC, lakini imetakiwa vyongozii wengine ambao walihusi kana makosa ya aina hio uhuko mashariki mwa Kongo wakamatoe na wapeleka kuepia ICC. Kalixte Barushimana mwenye umruamiaka arbenasaba alikamatoa inchi nifransa mwezi october uliopita na ametuhumiwa kwa makosa kumina moja yama waji ubakaji na halifu wa kibinaadam yaliofanya na wapigana juu kile mashariki mwa kongo mwa kwa elfumbile nati za. Serkali ya Kongo imeahidi kumalizisha visa vya ubakaji na kutotolewa athabu nchini mwake. Waziri Lambert Mende amesema kwamba maafisa wote wa kijeshi waliohusika na visa vya mwaji ama ubakaji watahukumiwa vikali na shiria ya kijeshi nchini Kongo. Mwishoni mwawiki liopita, Luteni Kanali Kibibi Mutware alikuwa akiendesha operation za kijeshi mutani fizi jimboni kivu ya kusini alikamatua kufatia tuhuma za ubakaji. Kifisa hisa, amesubiri kufungulu amashaka kwenye mahakama ya kijeshi, hatua hio imepungeza naseneta sheni la mwanzo kutoka kivu ya kusini. Mara kwanza ina wana wana wana fanya ivena imeflisa na kuasudi, imepokea、e, kwe tufizi. Ita itawapa wale wenye wana wana baka wana wake, wana fanya bitendo vyao bakaaji, wanaonekana kuwasaidi hisa hisa konge miko anamsimamo, ulioto tabaka moanamke. Awe kwa ngazi ya juu, awe ofisa, awe nani, ata hukumiwa. Na hiyo tulikuwa tumiomba sisi wanawake sana na tumesema kama hawajatia, hawajahukumiwa wale wanye wanabaka wanawake, wataendelea kubaka. Hivi sasa, Luteni Kanali Kibibi Mutware hamepatikana kwenye mjua uvira uhuko kivu ya kusini. Ni kripoti kutoka kinshasa, mimi ni salehe mwanamilongo. Muzika. Na msikilizaji umetimuli wakitia kusikiliza wewe wakati wa ujumbe wako mfupi, ujumbe wa SMS. Hadija tunanzia wapi? Tunanzia hukomoshi Tanzania kwa Max Mondo. Anasema maandamano ni mwarubaini idhidi ya utawala dhalim, hongera wa Misri. Na ye mwanankamba wa bariade na uliza, huyo bagbo, ata bembelezo hadilini? David ole lesere wa Transmara hukonchi ni Kenya. Anasema inaskitisha kuona wa Afrika... wakiandamana kutafuta haki yao kama inavuonekana kaskazi ni mwa Afrika. Na efilbat kiawake wa mlandizi na senda anasema kuundu wakatu mimoja ya uchaguzi Afrika mashariki ni sawa, lakini je, haitagemea upande mmoja. Leo katika dunia ya wanawake, tunamulika kituo cha msaada wa kishiria kwa wanawake nchili Tanzania na juhudi zinezofanywa na kituo hicho kwasaidia wanawake wa sikuone wezo ili kupata kizao maakamani. Mwenzangu halijeriami hamezungumza na mkurugenzo kituo hicho skolastika julu ambaya na anza wakuleza kituo chake kina hudumia wanawaki wangapi kina wiki na ni kesi zainagani jiuwasilisho zaidi kituo ni hapo. Kwa wiki kwa msaada wa shiria tunapokea wanawake kama sabini wenye matatizo mbali mbali. Na matatizo mbali tunashugulikia ni matatizo wa kishiria Ambayo ni labda kalaka, mombi ya kalaka, mirasi, migogoro ya ardi, migogoro ya kazi, matunzo ya watoto na kukana watoto. Na katia matatizo ambayo ya nayongoza, ni matatizo ambayo ya kufunjika kwa ndoa. Na unadhani kwa nini matatizo haya kufunjika kwa ndoa ya nayongoza zaidi? Na unadhani matatizo ya kufunjika kwa ndoa ya na nayongoza zaidi, tokana na watu kufunjika. Wato likuwa kaba wajawana walikuwa na matarajio fulani Deni ya le matarajio kwa nakuta ayafikivi Kila mtu watelejimenda kupata kitu fulani kituwa kwa mwenzaki Na badae badae kukawa nakuta tele kitu tena chokitarajia akipo Hali ya uchumi pia inachangia Hali ya uchumi mepanda yana shilingi meporomoka Kwa utakuta familia nyingi zinashindwa Ususa ni kwa upanda wa kinababa wanashindwa kutuwa matunzo kwa familia zao Na vile vile kukosa uaminifu kwenye ndoa na kwa kuna changia sana Mtu anakuka na wanake wa tatu Na hali ya uchumi ilivyo anashindo kwa Kwa wapa matunzo ya rio sahihi inakumutoshereza kila mwanamuke Matokeo yake inapelekea uaminifu na kwa sekana na ndoa inavunjika Kwa hiyo kuna sababu nweza isa nikasema sababu kubwa ni uchumi na kukosa uaminifu kwenye ndoa Na wanawake wanapuafuata kwa ajili ya matatizo haya Jee kwanza mnafanya juhudi labda za kufanya upatanishi Kabla kufikisha kesi maakamani Au huwa hamshuguliki na upatanishi Mnashugulika na upatanishi Ispokuwa mfumu wetu uko wanamna hii Ni kwamba kabla mwanamuka jafileka tatizo lake maakamani Ni lazima lipitia kwenye mabaraze wa suluhishi Ispokuwa na matatizo wa ndoa na matunzo wa utoto、Ye、Matunzo wa utoto Serekali imeweka mfumu maalumu ambapo kesi zote zunapitia kwenye mbaraza ya kama ni kesi ya ndoa etenda kuna baraza la ndoa kama imefungwa kibini kuna baraza la usuluhishi kanisani kama ni ya kislam kuna baraza la usuluhishi bakwata na vile vile kwa kamishina wa usta wa jamii pia kuna baraza la usuluhishi na baraza la usuluhishi la kata kwa wale ambao imefungwa ndoa za kimila kwa hiyo wanapokuja kwetu tayari wanakuwa wana formu namba tatu ambayo wameipata kutoka kwenye bara za usuluhishi na yao formu na matatuundi wa nasaidia sasa kumsaaidia wenyama wa njia kufungua kiasi makamani. Awa katimungine wanakujia kwaeli wana yao formu na matatu lakini nimchuo hataki kwenye makamani wenyama mukata kwenye makamani. Anaomba chuo asuluhishwa kwa sabuni labda hataki thalaka, lakini anataka chuo asuluhishwa. Kwa yao pia huotla fanya usuluhishi. Na katika msaada huu ambao mna toa. Kwa wanawake jee pia mna wahusisha wanawake wa vijijini manake pengine katika hao maenewa na oishu wanawake wa vijijini hawana sehemu ambazo wanaeza kupatua msaada wa kishiria. Ni kweli kabisa wanawake wa vijijini naweza nikasema wao msaada ambao tunawafatia nisema kwa vijijini mawakili wengi kwa kuwa wako mijini na vijijini ni shida pia kupata mawakili. Kwa hiyo sisi kama kituo tumeanzisha kitu kineto saidizu wa kishiria na hawa saidizu wa kishiria. Tumewafundisha au kwa kizungo naisha paralegals Tumewafunza hivyo weze kuwasaidia hawa wanawake wavijijini Kufatidia kesi zao Kufanya usuluhishi Na, na mara nyingi kuwasindikiza hawa kinawama kwenye ziombo valimbali kama mahakamani Au kwenye mbaraza ya arithi Na kwenye ziombo valimbali vya kiutawala Kwa hiyo wawo ndio kaza ya mbago na wafanya Na kwa sisi, nazo nikasembo Tunawasaidizi wa kishiria kalibu Nchizima huku Tanzania bara. Kwa sabu sheria, nitofauti kati ya Tanzania bara na zonzi ba. Zonzi ba wana mfumo wa kishiria. Na huku bara kina mfumo iti wa kishiria kwa iyo, wasaidizi wa kishiria tulio nao wako huku Tanzania bara. Nies kolastika julu, mkulugenzo kituwa cha msaada wa kishiria kwa wanawake nchini Tanzania, akizungumza na sauti ya Amerika. Penzi msikilizanga jiuskose kujiungana sitena wiki ijayo. Mendelea kusikaleze thankswele sauti Amerika, ufotao ni mkutasari wa khabari na Khadija Riyami. Mafisa nchini Kongo katika hifadhi ya Taifa Virunga wanasema watu wanana umewawa katika shambulizi lilofanyo na waso kihutu wa Kinyarwanda. Mkurugenzo wa hifadhi Immanuel Demirod anasema waso waleofeatulia risasi, doria ya wanajesho wa serekari na walinzo wa hifadhi katika shambulizi lilofanyika Jumatatu. Kiongozi wa sasa umojo Afrika yuko nchini Ivory Coast kwa jaribio jingine la kusuluhisha mzozo kisiasa wa nchihio. Rais wa malawi bingu wa mutharika anapanga kutana kwa nyakati tofauti na kiongozi wa sasa wa Ivory Coast Laurent Bagbo na khasimu wake ala sane watara amba inchi nyingi zinamtambua kwa mshindo uchaguzi wa rais wa muezi novemba. Mamiya wa andamanaji nchini Tunisi wa mekusanyika njia ofisi ya waziri mkuwa kiendalia kushinikiza kondoka serkalini kubadhi ya mawaziri amba wanahusishwa na Raisa Leondoloa Mamblakani, Rais Zin El Abidin Ben Ali. Ufaransa imemkabithi mnyarwanda kiongozo waasi kumahakama kumataifa ya uhalifu kukabiliwa na mashitaka uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kaliste Mbarushima na aluwasili the Hague hivileo Ukabiliwa na mashaka kumi na moja uchafu ikiwa mu mauaji uba kaji na uharibi formali huko Diarasi ni hariri yami na muktasar wa baadhi napo nafika mshoma tengezi chele ukutoke dae kiswahili Saudi Amerika sikose kujungane Asia pake shau kama kawaida kuna biashara sio ni sana zafrika za kati moja na sisi ku sana zafrika za mashiriki kuniaba wachebwa mashiriki vileo katika matukiza haya. Molekezi, Dwayne Collins, unsumuiziwa matangazo, Esther Gidu Ywot, kutoka Washington miimi ni Sunday Shomari, na miimi ni Kadi Jariemi, tukisema kuhurini na usiku mwa ma kutoka Washington DC.